E come annunciato, inizia Entropia Massima di oggi, lunedì 2 maggio 2016. Allora, Onda Rossa, scusate la lunga sigla, ma eh, siamo in um, collegamento con uh, due... Eh, esperti, eh, compagni anche che fanno eh, inchieste, documenta documentano eh, in il livello di eh, inquinamento in Italia, eh, si tratta di Augusto De Santis e Marcello eh, Brecciaroli, Augusto è un eh, consulente ambientale con una Ehm, eh, sterminata produzione eh, di eh, scientifica Marcello eh, Brecciaroli è un giornalista documentarista che è autore, coautore di Italian Offshore allora adesso proviamo a sentire se sono tutte e due in collegamento yeah. sì, buonasera allora siete, siete tutte e due in linea benissimo intanto annunciamo la uh, trasmissione di oggi che a partire dalla uh, questione trivelle farà un po' una panoramica per quanto il tempo non, non sia assolutamente sufficiente eh, a proposito del rete di sfruttamento degli idrocarburi in Italia e eh, oltre a questo eh, tutto il connesso inquinamento che eh, portano con loro per non eh, parlare poi dei eh, riflessi anche sulla, sulla salute umana e quindi sui territori devastati. Allora io comincerei eh, con eh, Augusto, intanto vi ringrazio entrambi per eh, la vostra eh, disponibilità, eh, io ho stampato qualche cosa eh, che mi serve un po' come traccia per la discussione di oggi ma darei senz'altro la parola ad Augusto per introdurre l'argomento di oggi. Ah, sì ehm, la questione di carburi mh, intanto dobbiamo sempre inquadrarla nel problema più importante che riguarda il futuro del pianeta e cioè che noi dobbiamo abbandonare le fonti fossili, quindi carbone, eh, petrolio e metano il più urgentemente possibile perché stiamo mettendo in crisi la vivibilità del nostro pianeta, non lo diciamo noi, lo dicono tutti gli scienziati a livello mondiale detto questo poi abbiamo Un paese come l'Italia è un paese ad alta densità di popolazione, ad alta anche densità di beni culturali e anche ambientali, quindi un patrimonio di biodiversità importante, un paese a rischio sismico, eh, il paese con maggior rischio sismico in Europa è anche uno dei paesi a maggiore eh, vulnerabilità per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Questo fatto fa sì che eh, pensare di eh, aumentare ulteriormente e, e di continuare eh, a sfruttare i sul territorio italiano o anche a farli viaggiare dentro il territorio italiano, perché dovremmo parlare anche di una seconda questione, è, è a nostro avviso una follia. Ora, eh, ci sono due grossi, eh, il problema potrebbe essere inquadrato in due parti consistenti, diciamo così. La prima che riguarda lo sfruttamento e l'estrazione di, di idrocarburi, quindi fa le famose trivelle, che eh, pochi sanno e se ne è parlato anche forse troppo poco, interessa una grande parte del, dell'area dell in terraferma in Italia, da Novara sostanzialmente lungo tutta la pianura padana, passando per le Marche, l'Abruzzo, andando fino in Basilicata. Uh, e anche fino in Sicilia e poi c'è le aree uh, oltre le 12 miglia complessivamente ci sono più di 450 fra concessioni già date e istanze di nuove uh, di nuove aree uh, richieste dai petrolieri dove andare a cercare uh, idrocarburi quindi c'è un problema legato proprio alle trivelle, cioè alle perforazioni, in realtà noi abbiamo un'idea un po' forse, ehm, un po' sbagliata a pensare solo alle trivelle, perché poi il mondo, la filiera degli idrocarburi porta dietro la costruzione di oleodotti, gasdotti, impianti per la gestione dei rifiuti, eh, scavare pozzi e gestire eh, le estrazioni eh, vuol dire produrre quantità di rifiuti enormi e, e poi c'è la questione degli eh, stoccaggi eh, di gas la seconda, la seconda parte del problema che forse è ancora meno nota è che in realtà l'Italia si è candidata a diventare eh, un hub del gas cioè qualcuno dice la bombola del nord Europa eh, quindi noi dobbiamo aumentare la nostra capacità di importazione di gas non per l'uso di noi italiani ma per poi trasferirlo verso il nord eh, Europa e questo, questa infrastrutturazione, questo progetto ha bisogno di un'infrastrutturazione molto pesante che consiste sostanzialmente in nuovi enormi gasdotti il primo che deve arrivare in Salento peraltro sbarcando in una delle spiagge più belle d'Italia ecco noi in uno dei posti più belli d'Italia ci facciamo un gasdotto deve sbarcare lì e poi risalire per tutta la penisola per 600 km più alcuni gasdotti laterali diciamo così Eh, addirittura questo gasdotto passerà per l'Aquila sopra le faglie più pericolose dell'intera Europa, le faglie sismiche per poi arrivare in, in Nord Italia, in Pianura Padana dove stanno realizzando gli stoccaggi di gas si stanno già eh, realizzando quindi eh, diciamo dobbiamo pensare sia sì alle trivelle cioè ai pozzi che vogliono costruire in casa nostra però nel frattempo stanno realizzando forse quello che è il vero se Un disegno strategico cioè di trasformare l'Italia in una piattaforma logistica per a... dove far passare il gas per il nord Europa, quindi noi dovremmo diventare sostanzialmente servitori di passaggio Eh, e per far fare grandi profitti poi a eh, chi gestisce queste eh, infrastrutture che ripeto non danno un metro cubo di gas a noi italiani cioè, eh, con ripercussioni poi ambientali magari ne parleremo eh, poi dopo però questo è il quadro quindi due progetti in corso uno per perforare terraferma e mare per aumentare la produzione italiana ma Il secondo grosso progetto trasformare l'Italia in, un, in una piattaforma logistica per il gas per il nord Europa ecco benissimo Augusto sei stato molto chiaro in queste introduzioni. io vorrei dare anche la parola all'altro ospite che è collegato pure lui via telefono Marcello Brecceroli e eh, che appunto ha fatto questa ha lavorato uh, a questa inchiesta, a questa documenta documentazione che si può anche vedere in video in particolare sull'inquinamento delle tre, trivelle, Marcello hai sentito quello che ha detto Augusto no? Sì, ho sentito, intanto lo saluto Augusto perché la sua grande competenza è stata anche molto importante per noi durante la, eh, le ricerche che sono andate avanti per più di un anno per la realizzazione di questo documentario che sarà in uscita completamente a giugno, eh, ne sono disponibili diversi stati riguardo a diverse tematiche eh, dall'inquinamento delle piattaforme fino all'inquinamento a terra, penso ad esempio all'area di Gela Che ci siamo sentiti in dovere di far uscire anche prima del, del completamento del documentario eh, durante le settimane precedenti al, al referendum perché, insomma, da giornalisti non ci si poteva tenere in tasca questo tipo di notizie. Eh, la nostra inchiesta, le nostre inchieste, tante sono in realtà unite in questo documentario perché è un sistema talmente complesso. E che in ogni parte d'Italia crea eh, sia a terra che a mare crea delle problematiche diverse, quindi tutte andavano analizzate prendendo dei casi. Io vorrei eh, fare un attimino quello che è stato eh, il modo del governo di trattare questa tematica dall'inizio, quindi da, da più di un anno fa, quando il tema venne fuori, eh, grazie soprattutto al movimento Ombrina e quindi al progetto Ombrina, che fu uno di quelli che. attirò di più l'attenzione. Il governo ha tentato di opporre argomenti sempre diversi a chi chiedeva una limitazione o comunque sia la sospensione in qualche modo dell'estrazione petrolifera e di gas a mare e ha tirato fuori vari argomenti che poi sono stati tutti uh, smentiti uno dopo l'altro e quindi insomma ogni volta ne tirava fuori un nuovo. Prima si è parlato della um, problema di approvvigionamento energetico e poi si è capito che invece eh, l'estrazione in Italia ne copre una parte minimale e che può essere facilmente sostituita eh, poi si è arrivati a parlare della questione lavoro e dei posti che si sarebbero persi e anche lì siamo riusciti insomma a dimostrare che questi posti di lavoro persi in realtà erano molto molto pochi e se ne sarebbero creati molto molto pochi in futuro Eh, non che perderne anche uno solo sia una cosa positiva, però insomma si tratta di come far fruttare al massimo le poche risorse che l'Italia ha per produrne di più. E se noi pensiamo che i progetti petroliferi eh, di estrazione sono in assoluto al mondo quelli a più basso eh, tasso di lavoro, nel senso che pensiamo ad esempio il progetto dell'offshore Ibleo in, eh, a largo delle coste di Gela. con cui si è che si è venduto come soluzione per lavorativa agli operai che sono stati licenziati dalla raffineria di Gela, eh, in realtà questo è un progetto che costa 2 miliardi di Euro e produce poco più di 120 posti di lavoro, è un tasso… Di, di capitale per la produzione di ogni singolo posto di lavoro è assolutamente assurdo penso con 2 miliardi di euro quanti posti di lavoro si creerebbero nelle energie rinnovabili o nel turismo. Quindi anche questo è andato cadendo come argomento e poi si è iniziato a parlare finalmente della questione ambientale, sostenendo che le piattaforme fossero ecosistemi completamente isolati dall'ambiente che le circonda, che tutti i controlli erano fatti ad hoc e Noi siamo riusciti a dimostrare eh, che tutte queste cose erano assolutamente false, siamo andati sotto le piattaforme, abbiamo visto gli sversamenti, gli scarichi a mare fatti in deroga alla normativa eh, e molte altre forme di inquinamento, siamo riusciti a provare anche degli incidenti che erano stati nascosti. con il beneplacito del governo che, e del ministero che li conosceva, ne era al corrente, ma ha lasciato che l'azienda negasse per anni, in questo caso sto parlando della Edison e del campo petrolifero Rospomare a largo delle coste, tra la costa dell'Abruzzo e le isole Tremiti, quindi in una zona particolarmente delicata, quindi incidenti, inquinamento, eh, leggi che vengono bypassate in deroga, tutto questo fatto... per un solo scopo per favorire un, il grande potentato che è dietro a tutto questo me lo lasciate, mi concederete il termine che è l'ENI cioè quello che diceva Augusto prima che l'Italia deve diventare un grande hub del gas è assolutamente vero ma non è casuale perché questo? perché il gas vuol dire ENI cioè l'ENI è lì è uno dei leader mondiali nell'estrazione di gas e, da, fin dall'epoca di Mattei e come è anche mh, stato esposto in un libro bellissimo appena uscito che si chiama Lo Stato Parallelo eh, di due grandi giornalisti del Sole 24 Ore di Repubblica eh, Leni è uno, uno Stato Parallelo che ha interessi enormi e quindi farne dell'Italia eh, un lab del gas vuol dire dare ancora più potere a questa azienda eh, eh, che è... Ricordiamo anche che Leni sta lavorando al largo dell'Egitto per questo gigantesco giacimento sì, eh, sì, quindi... sì, un giacimento che ecco. si chiama Zor che è uno dei più grandi mai scoperti in quell'area ma l'Eni ha interessi enormi anche in, nella parte centrale dell'Africa in Congo, in Messico è una enorme multinazionale che però mantiene dice, che a cosa serve all'ENI mantenere questa piccola produzione in Italia quando in realtà ne ha cento volte di più all'estero, serve per mantenere un, un potere, cioè quello che essere presente sul territorio italiano vuol dire essere presente nella politica italiana nel dibattito italiano e quindi avere un potere contrattuale e di pressione sul governo, è un po'. non vorrei fare paragoni brutti ma un po' quello che fa che fanno le associazioni criminali con il pizzo, no? Non è la loro fonte principale, ma serve a mantenere un controllo. Adesso, non, voglio, non voglio fare paragoni tra queste due cose, però, insomma, è per rendersi conto che serve a mantenere un controllo, una pressione su. Su, su, su sistema decisionale in padre. Senti Marcello io vi chiederei adesso, una facciamo una piccola pausa musicale ehm, ricordando che per quanto riguarda le telefonate, essendo occupate tutte le linee, eh, purtroppo oggi non sarà possibile intervenire ma appunto eh, siccome avete tante cose importanti anche da dire gli ascoltatori e ascoltatrici ci scuseranno per questa volta se non potranno appunto eh, telefonare. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM, la trasmissione entropica Massima, ci risentiamo tra eh, due o tre minuti. è caduta la linea di uh, Augusto adesso proveremo a uh, richiamarlo stavo dicendo che uh, questa cartina Del, degli impianti attivi in Italia eh, vede una concentrazione spaventosa giornata diciamo un anno fa quindi piuttosto recente una concentrazione spaventosa di impianti a terra e a mare in particolare nella fascia adriatica dal Veneto fino alla Puglia con poi un prolungamento in Basilicata che non è sull'Adriatico sull ma sullo Ionio è veramente un numero impressionante quindi anche per quanto riguarda gli inquinamenti intanto che io provo a richiamare Augusto De San Lascerei di nuovo la parola a Marcello per approfondire un po' questo aspetto dell'inquinamento e anche per sfatare il, il mito che eh, parla di una energia pulita, quella del metano, che invece eh, pulita non è se si considera... Appunto tutto l'apparato, tutto il processo produttivo, tutto l'impatto sul territorio, che appunto eh, nella tua mh, in, inchiesta insomma è venuto fuori eh, molto in modo molto evidente. Sì, allora eh, il metano è considerato, cioè viene venduto come un'energia di transizione, cioè è più pulita del petrolio. anche se non perfetta, però finché non saremo in grado di produrre l'energia che, che di cui abbiamo bisogno con le rinnovabili è un buon mezzo di transizione, in realtà eh, questo poteva essere vero come ragionamento dieci anni fa, ma l'avanzamento delle rinnovabili ha, ha reso sì che questa fase di transizione sia completamente inutile in realtà, cioè, abbiamo già oggi le tecnologie per Uh, investire nella sufficienza energetica da rinnovabile, non abbiamo bisogno di questa fase di transizione, è una tecnologia che è nata obsoleta, diciamo, cioè un'idea che è nata obsoleta, è già stata superata dagli eventi, ma in Italia questo non lo vogliamo riconoscere perché comunque sia, ripeto, abbiamo Leni che è un'azienda di Stato, che poi tanto di Stato non è, perché insomma lo Stato ne detiene. Soltanto il 30% è in una modalità eh, per cui il Parlamento non ha diretto controllo su quello che lei fa. Ora penso di Quindi questa. Le lei faceva giustamente pronto? notare la presenza. Nei, la presenza. La... molto lontano. Eh, pronto? Posso? No no. Posso sei, sei sempre in onda. Adesso siamo di nuovo in collegamento con Augusto sì. okay, che okay. credo ci sente. Sì. Pronto? Sì, sì, pronto io sì. Sì, nel, nel Bene, Sì, siete tutte e due. Nel, Nella fascia adriatica eh, Le piattaforme che vi sono in grande numero Sono quasi, sono tutte dell'ENI E pronto? sono tutte a gas E sono l'eredità di 50 anni di estrazione eh, di gas E vorrei dire che molte di quelle piattaforme Producono pochissimo Perché sono vecchissime quei giacimenti sono già largamente esauriti molto spesso vengono tenute in produzione perché il decommissioning, cioè dichiarare una, una piattaforma inutile, vorrebbe dire eh, essere costretti a smantellarla e questo avrebbe dei costi enormi per le aziende, quindi queste piattaforme vengono spesso tenute a regime minimo che li consente semplicemente di non andare in perdita e quindi vengono mantenute lì, però bisogna dire che una eh, piattaforma a gas eh, un giacimento più è vecchio e più è inquinante nel senso che produce molta più acqua di strato rispetto a gas cioè il, queste acque fossili che stanno nel sottosuolo insieme agli idrocarburi queste acque che dovrebbero essere trattate o regniettate nei pozzi in realtà come abbiamo dimostrato la nostra inchiesta andando a filmare questi scarichi vengono scaricate a mare ben, quindi parliamo di miliardi di litri di acque contenenti idrocarburi, metalli pesanti inquinanti di ogni tipo che vengono scaricate a mare in deroga alla normativa queste cose ce le dice, eh, ce le dicono i più grandi esperti dell'ISPRA che è l'istituto ist statale che li deve controllare allora queste acque estate hanno un codice CER sono un rifiuto industriale considerato altamente inquinante e noi lo scarichiamo a mare perché sarebbe troppo costoso per l'ENI Smaltirle in altro modo. Mentre la normativa dice che questa deve essere solo l'ultima razio e solo in caso non ci sia tecnicamente la possibilità di, farla, di fare altrimenti. In realtà, tecnicamente la possibilità esiste, ma non viene fatto perché renderebbe non economicamente conveniente all'ENI. Eh, mantenere quei giacimenti. Ecco ricordiamo a chi ci ascolta che eh, dal punto di vista tecnologico per questa estrazione degli idrocarburi, tutto il processo produttivo richiede quantità enormi di acqua pulita che quindi entra nel circuito pulita ed esce altamente inquinata e quindi questo moltiplicatelo per le centinaia se non migliaia di impianti che ci sono e avrete il contributo al, ai danni gravissimi all'ambiente e alla salute umana che queste produzioni sporche e eh, In tutti i sensi, quindi sia ambientale che dal punto di vista della corruzione producono. Io vorrei un attimo, solo se me lo permette, dire qual è la differenza tra l'estrazione a terra e a mare. La, la, la differenza è che a mare ci sono persone intorno, eh, non c'è nessuno intorno, scusate. E quindi loro sono liberissimi di fare Ronto. molto di più quello che vogliono. Mentre a terra c'è il controllo diretto del cittadino che guarda, subisce, denuncia, a mare tutto questo non avviene. E gli unici, vorrei solo dire pensate quanto è assurdo. Chiunque voglia controllare eh, l'operatività delle piattaforme deve avvertire Leni con giorni di anticipo, quindi non esiste il fattore del controllo a sorpresa e soprattutto parliamo di un'azienda che è tecnologicamente molto più avanzata di chi la controlla, è un po' il caso delle grandi major tipo Google, Facebook che hanno loro la tecnologia più avanzata, quindi è molto difficile per i governi anche controllare perché non sanno cosa fanno. lo Stato italiano non ha le competenze tecnologiche per andare a fare le pulci all'Eni perché tutte le competenze di alto livello in quel settore sono interne all'Eni quindi questo, controllare questo, questo settore è, è, è praticamente impossibile questo chiaramente è molto importante adesso vorrei ridare la parola ad Augusto De Santis che sentivo un po' in sottofondo che voleva intervenire Pronto? Sì, sì, sei in onda. Eh, no, io no, veramente, purtroppo no, no, non ho non, non sentito nulla di quello che diceva Marcello perché non c'era l'audio proprio, per quello stavo ah, ma segnalando. Ma neanche adesso l'hai sentito? No, no, ho sentito proprio nulla di tutto l'intervento che ha fatto, mi dispiace molto perché so che insomma, ah. lui ha... Eh, la, non lo so, io vi insomma, sento tutti e due, quindi non, non so cosa è successo. Va bene, comunque. No, comunque stavamo parlando dell'inquinamento in particolare eh, prodotto anche dal metano e dal fatto che l'acqua. usata in quantità veramente enormi, entra nel circuito pulito ed esce altamente inquinata e poi appunto diceva eh, Brecciaroli, inoltre chi dovrebbe controllare non può farlo mai a sorpresa perché eh, per arrivare alle piattaforme bisogna dare eh, molti giorni di anticipo, l'avviso e poi soprattutto le competenze dell'ENI sono molto superiori a quelle dei potenziali controllori degli istituzioni dello Stato che dovrebbero controllarle. Sì, quando, quando nel, nelle strutture dello Stato non ci sono personaggi che hanno direttamente situazioni di conflitto di interesse, come abbiamo scoperto nella Commissione Valutazione di Impatto Ambientale eh, Nazionale. Ora, tornando all'acqua. c'è una situazione mh, molto complicata e di impatto veramente notevole eh, oltre l'acqua diciamo che viene usata, eh, pulita eh, nelle strutture, dalle raffinerie piuttosto anche per eh, negli impianti in generale ma eh, i pozzi eh, anche di metano estraggono insieme con gli idrocarburi acqua dal sottosuolo acqua che molto spesso è anche eh, contaminata e che eh, e complessivamente insieme con altri materiali costituiscono poi rifiuti eh, e voglio dare un dato eh, quello di Vigiano nell'ultima inchiesta eh, solo per due categorie peraltro di rifiuti liquidi in un anno e mezzo Eni ha prodotto quasi 600.000 tonnellate di eh, rifiuti liquidi eh, non ho sbagliato il numero 600.000 tonnellate stiamo parlando di una quantità di una piscina olimpionica lunga 12 chilometri Stiamo questo di un questo impianto anno e mezzo di produzione e quest'acqua è andata a finire poi in una miriade di eh, impianti di smaltimento di rifiuti dalla Toscana all'Emilia Romagna, alle Marche, eh, all'Abruzzo, alla Calabria, alla Puglia eh, dalla Basilicata, quindi camion e camion che girano l'Italia pieni di rifiuti Eh, che potevano essere smaltiti e appunto sarebbe peraltro secondo l'inchiesta di Potenza sarebbe questo avvenuto anche in maniera illecita eh, chiaramente sono mh, accuse che dovranno essere poi eh, sostenute in, in, nel dibattimento però al di là di, di, di queste situazioni l'industria degli idrocarburi è un'industria assolutamente insostenibile la dobbiamo abbandonare il prima possibile I da, altro, altri questi liquidi poi ci sono i fanghi di perforazione per, per scavare un unico pozzo un singolo pozzo e di solito quando ci sono questi progetti se ne scavano decine uh, un singolo pozzo uh, produce più o meno 2500 tonnellate di uh, fanghi di perforazione Eh, questo solo appunto per scavarlo, al di là poi tutti i rifiuti che eh, saranno prodotti nel ciclo di vita di, quel, di quell'impianto. Ora, basta immaginare che di fronte a Ancona Eni sta perforando diversi pozzi di metano, beh eh, una piattaforma che ne fa quattro, Beh, eh, Già solo quella piattaforma produrrà 10.000 tonnellate di rifiuti, ripeto, eh, al momento dello scavo eh, e questo fa capire la totale incompatibilità perché stiamo eh, sommergendo il nostro pianeta di rifiuti, eh, in molti casi rifiuti anche eh, pericolosi. Eh, voilà. allora io Questo scusa, per gli incidenti che sono quotidiani in questi impianti eh, i petrolieri li chiamano eventi neanche più incidenti Cioè uno non deve immaginare eh, l'evento catastrofico che pure accade è raro ma accade quando poi accade mh, diciamo è quasi irrimediabile ma eh, gli impianti petroliferi hanno queste perdite quotidiane che altri, in altri paesi d'Europa vengono censite ma in Italia sostanzialmente nessuno va a uh, indagare eppure sono perdite che poi complessivamente di goccia in goccia assommano a ah, migliaia e migliaia anche in questo caso di tonnellate da ogni singolo impianto quindi insomma mh, è un'industria assolutamente incompatibile con il nostro pianeta Allora io adesso eh, ti chiedo scusa, facciamo un'altra breve pausa musicale per la parte finale di diciamo gli ultimi dieci minuti della trasmissione io anticipo insomma a chi ci ascolta e anche a voi vi eh, vi chiederò un diciamo uno sguardo sul futuro come superare eh, questa situazione come eh, avviare e eh, procedere nella transizione verso la, la produzione di energia pulita e, e anche eh, considerando appunto eh, la situazione politica quindi l'esito eh, negativo del referendum e, e quindi gli ostacoli forse ancora più grossi che ci si trova di fronte quindi Quindi sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ancora un pezzo eh, questo dei Simple Minds e poi ci risentiamo fra due o tre minuti. torniamo in diretta a Radio Rosso 87.9 in FM, questa entropia massima. Siamo ancora in collegamento con Augusto De Santis, eh, consulente ambientale e appunto eh, esperto che ha eh, prodotto una quantità e attivista, attivista. È attivista, certo, anche attivista, ma no, volevo, volevo ricordare che se si guarda il tuo curriculum su internet si vede quante cose hai scritto, quante cose hai approfondito e poi Marcello Brecciaroli che appunto eh, Di Italian Offshore, che si può, se ne possono vedere estratti, come ricordava prima, eh, verrà eh, pubblicato sarà possibile vederlo al completo eh, in mese prossimo, quindi stiamo anche anticipando questo interessantissimo eh, video eh, sull'inquinamento e poi voglio ringraziare anche Marica Di Pierri di Assud che appunto ci ha messo in contatto con eh, voi due, quindi danno una grossa mano a questa trasmissione. Allora, dopo il referendum eh, come si può procedere a una vera transizione ecologica Eh, appunto come avete spiegato ampiamente il nostro paese è già molto martoriato da queste scelte sciagurate che però sembrerebbero rafforzate dal, dal fallimento almeno dal punto di vista del risultato normativo del referendum eh, Posso Prego, sì, adesso alternativi un sì, po' tra tutti e eh, in due. Tanto... intanto diciamo che eh, i comitati avevano immaginato una stagione referendaria un po' diversa e anzi ci stiamo lavorando adesso eh, con i referendum sociali in cui lo voglio ricordare anzi voglio chiedere anche una mano agli attivisti, alle persone che sia di firmare che far firmare I referendum sociali, l'idea di avere una stagione referendaria dal basso, eh, anche sulle trivelle, con un'opzione trivelle zero, con, eh, con quesiti sulla buona scuola, sulla riforma della scuola, eh, sulla parte ambientale contro gli inceneritori appunto, a trivelle zero. E L'idea nostra che su cui lavoravamo da tempo era, eh, la stiamo portando avanti, quindi ci sono i banchetti in questi eh, mesi eh, nelle piazze italiane eh, e per arrivare a una stagione referendaria che avesse una possibilità di avere il quorum mettendo insieme anche temi come scuola, lavoro e ambiente. che sono poi le tre grandi controriforme che ha fatto Renzi buona scuola, Jobs Act e eh, Sblocca Italia eh, le regioni hanno fatto un po' una fuga in avanti e eh, diciamo ci hanno proposto questo eh, referendum e quindi diciamo referendum un referendum un po' forse che ha fatto il passo più lungo della gamba, nonostante ciò comunque molti milioni di persone sono andate, eh, sono andate a votare ora Che, quindi a parte che appunto, questa stagione è un po' più ampia che sta partendo in, questi, in queste settimane e a cui chiediamo un'adesione, diciamo così, un supporto. Eh, che cosa c'è da fare? Ma io parto anche da casa mia, diciamo così, nel senso che io dal 2006 quando ho ristrutturato casa ho messo solare termico e solare fotovoltaico, cioè faccio l'acqua calda anche per il riscaldamento con il sole e produco energia elettrica con i pannelli fotovoltaici. Inoltre ho fatto casa al massimo risparmio con tecnologie anche molto semplici e eh, con un po' di attenzione e quindi anche avendo un impianto fotovoltaico molto piccolo, Produco energia e le metto in rete, quindi oltre quella che, eh, produco oltre quello che consumo. Ora, eh, questo lo faccio da dieci anni. Ora, i, noi dobbiamo pensare, che e questo ha creato il lavoro, perché per costruire quei pannelli, per ristrutturare casa, c'è stato un, un lavoro importante, molto, sicuramente più consistente a, a, a parità di investimento rispetto a quello prodotto dai petrolieri. Quindi le tecnologie già sono disponibili da tempo, manca la volontà. Perché io non so, eh, che so Roma se si ha un, un regolamento edilizio che impone eh, il risparmio energetico, impone soprattutto la produzione eh, per il riscaldamento di acqua, da, da, di acqua calda dal sole, scaldata dal sole. Noi siamo l'Italia eh, del paese appunto baciato dal sole ed è, è pazzesco che io a casa mia ho dovuto comprare la tecnologia austriaca per fare, eh, produrre acqua calda. Eh, dal sole e, e questo fa capire che la transizione eh, diciamo, dietro l'angolo anche già è presente in realtà perché ci sono paesi, appunto per esempio la Norvegia, eh, che eh, sta puntando sostanzialmente alle auto elettriche, eh, ormai si vendono in Norvegia più auto elettriche che auto eh, normali perché c'è un forte eh, impulso di, alla, a questi acquisti eh, non, non inquinanti. con politiche eh, serie eh, di disincentivazione di del, delle auto eh, normali. Poi le grandi opere, invece di spendere 15-20 miliardi di Euro sulla Tav, perché non si le metropolitane, le metropolitane in superficie, e le, le piste ciclabili, una rete diffusa di piste ciclabili eh, nelle aree, in tutte le aree eh, urbane? Eh, se uno pensa a Roma eh, veramente andare in bicicletta è quasi eh, da un suicidio ora eh, tutte queste sono politiche da attuare immediatamente dobbiamo recuperare un ritardo anche storico ecco invece purtroppo questi governanti ci propongono ricette scadute, vecchie e eh, che in realtà i soldi ai suoi noti eh, ecco io volevo, gruppi, volevo chiedere i petrolieri e così via volevo, sì, assolutamente d'accordo volevo chiedere a M Marcello Eh, diciamo di focalizzare anche l'aspetto di freno costituito dalla corruzione ma se vogliamo parlare in termini più generali dal funzionamento stesso del capitalismo perché le cose che eh, diceva Augusto sono assolutamente eh, auspicabili sono le cose più logiche, sono le cose migliori ma non vengono prese quindi non per stupidità sì, dei governanti sì, ma perché ci sono interessi molto corposi che Guarda. come dire remano contro, no? Guarda, guarda. Allora, io sono prima di tutto per la legalità, nel senso che noi abbiamo capito in questo anno di inchiesta che se solo si rispettasse la legge che c'è, che esiste, molti progetti non sarebbero economicamente convenienti, quindi già questo, far rispettare la legge che c'è sarebbe già un passo avanti molto grande, poi c'è un passo futuro, adesso immediato da fare, che è... quello di cercare di bloccare in tutti i modi la riforma costituzionale che noi conosciamo tutti per l'abolizione del Senato e altre cose ma fa una cosa molto più grande quella riforma modifica il titolo quinto della Costituzione andando a centralizzare eh, per via costituzionale le materie energetiche allo Stato, quindi anche il referendum che c'è stato adesso, qualsiasi forma di lotta territoriale non sarà più possibile perché per Costituzione le materie energetiche saranno di esclusivo appannaggio dello Stato, quindi bisogna bloccare questa sottrazione di democrazia e di potere da parte delle comunità locali e dei territori, questa è una cosa importantissima da fare. Il referendum che c'è stato adesso in realtà è stato un grandissimo passo avanti perché io quando ho iniziato questa inchiesta un anno fa le persone mi fermavano e mi dicevano ma perché ci sono piattaforme nei nostri mari e in un so, in solo anno di mobilitazione si è arrivati a milioni di persone… che hanno sentito come propria questa lotta e si sono sentiti di andare a votare per fermare questa cosa e l'hanno sentita personale è stato fatto un lavoro che nella storia dell'ecologismo e delle lotte ambientaliste è sta, eh, a pochi uguali insomma, quindi tanta speranza e c'è un lavoro immediato da fare che è quello di bloccare la riforma costituzionale e poi nel frattempo facciamo rispettare la legge perché ripeto, se non ci fosse questo sistema di accondiscendenza verso l'ENI tantissimi progetti non sarebbero eh, più attuali dal punto di vista economico e poi ricordiamoci che hanno detto che avrebbero fermato l'estrazione sotto le 10 miglia ma ci sono decine di progetti eh, sotto le die le 12 miglia che vanno avanti Se il referendum fosse passato, anche se non si fermavano immediatamente, investire sapendo di non avere più una concessione a tempo illimitato avrebbe reso di nuovo non economico per le compagnie estrarre. Quindi è un mondo che già non conviene più. neanche alle stesse compagnie a meno che non si riesca a bypassare i sistemi legali e quindi a spendere meno in modo illecito questo è l'unico motivo per cui in Italia si continua a estrarre, perché c'è la capacità di non uh, seguire le norme e quindi di avere un vantaggio economico ripeto illegale come poi l'ultima inchiesta di potenza sta uh, dimostrando eh, eh, è pronto Augusto? temo che sia caduta di nuovo la linea vabbè lo richiameremo poi eh, dopo perché ormai abbiamo esaurito il tempo intanto ringraziamo moltissimo entrambi avete dato un contributo molto preciso molto importante penso che le cose dette appunto in questa trasmissione molti e molte magari non erano neanche a conoscenza i temi generali sì ma insomma la, alcuni Beh, aspetti speriamo eh... di essere stati utili no no assolutamente utili vi ringrazio ancora Adesso Va bene. Eh, poi saluterò richiamerò Augusto per salutarlo e eh, ringrazio molto anche te eh, penso che torneremo insomma a, a disturbarti magari in futuro. <ride> Ma quando volete, grazie bene. tanto a voi per l'occasione di parlare. Grazie di ancora, temi, a presto, insomma. ciao. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ecco Entropia Massima termina eh, qui eh, come mh, di consueto vi diamo appuntamento a lunedì prossimo ricordando che eh, si avvicina il compleanno della radio 39 anni il 24 maggio prossimo eh, e direi che se li porta bene ma soprattutto per continuare a portarseli bene ha bisogno delle vostre sottoscrizioni la situazione economica continua a essere eh, parecchio eh, pesante parecchio grave quindi vi ricordiamo potete sottoscrivere scrivere sia utilizzando il sito www.ondarossa.info eh, c'è appunto la possibilità di eh, fare diversamenti eh, telematici altrimenti il vecchio conto corrente postale 61 80 40 01, o un modo ancora più eh, tradizionale eh, venire a portare i soldi della sottoscrizione qui in radio dalle 9 alle 21 tutti i giorni grazie dell'ascolto e eh, rimanete sintonizzati We'll